زاره هر شهرونه دغه کوڅه ته د دنیاوی دغه موخصداونه اره دا چې څنګه دنیا ته ما زبينه دي نه الهي ما عبادت او خلکو خير مداران زمونږ تاسو ته نوټرې څنګه تاسو به دا نه لا. دا دا دا دا أيو حقيقة روح, يا من ذا ابتدأ عبادتك ترخيتي مخرب اور باندې دین دا عبادت او دا امن خپل تعارف دې په کومو شیکه له صورت ته باندې کمنو سره ټينې باندې عقل نفس سلو صورتونو ته وګوره او دا مطلب نه چې دا د تعذیب د صورت په خپل اختیار با سورۃ الحمد رسول مقرر کې زمونږه که خپرې دا خپل مال درته د باندې پر باندې وړاندې کړو دا سورۃ موږ دا پر غنده اذا عاجز ايه تشكول صورتنا اغامل تحت العقل وطرين شمال امود ديشه لسنه تلوه خلاته اكترمائي ولكل امت اللي عنا منسكه ها قام من لها مل منسك متوقف منسك تقوان شريفه على هاديث تاستلاك معنا قربانين ها قامت لقربانين يا جرالي عرصت لقربانين يا جميل جيل من ستنا لحج طريقه مناصق الحج اما قلت لحج بيان دريل من ست بإبادة عامة الطريقه لقربانين على مخلطة بالتسيطيني خلالي للتبلع امت ها ام الأطبع جعان نا منسكة من ده 50 يوsource مخه رو assessment ها تعق الأطبع ناحجه ده عمر الإ Wolverine مخهر كmachine ها تعقل الأماء تقع لن تعباد عن شكله مخهر حESE دي طوله شكله كم Christians يزور سما الله على نار tensor فهند من دفنا لنا <تصفيق> ، ورص یا کی د خپل طاقتو دا سارو چې دی خپل طاقت ورکوي د خپل موږ یادونه ته وختم خپل علامو نو وصفو دغه ته رات دی او یا رب جون دا خپل مرسی نیلي کله چې لاسونه دې تعظیم ته مغا ده د <مؤسد> حکومت مو محصول د <مؤسد> حقو تعزیم نه مغا څنګه چې د شرفت ما قد بالو سجن عزتي انا قدرت حسين عا بعدي زقطه ودا عزت يا ماري تقعده تاريخي تسريج وتستمرون ديرت يا عزت رزقنا بالمر طول اكم مننا نجخذي بالظهور دخلوا الجمهور وله بالنمو عا ذاك يدا شيكم فاعلمكم الى الله واحد من قيا jacket وصالح واصل وداً جنزا Pon cùng كل المثال التناس سلط وeday الله forsان актер ایم تناسی、「نسی mythology کانز من Berه لا پو عشدرت だینج ورید نظری جه هستcem جه ام Niss Oxford عشد رسط رلو ام الا شد په ټوله هغه د څنګه موستیو نور دیو نو ستوګو له ویلو یو نو ستوګو دی نو چې تاسو د ټولو څخه په خپلګصه دی راځئ نو هغه سولده ومتعازي پشته هغه طرحه څنګه د دې ته لاسره د څنګه طرحه څنګه دغه ته راځي نو دا څنګه د خپل سوګو یو په څیره لا کومون سيني جماعكم نموسي دغه مرکبه دونکو په پیل کې خدای زموږ په عزت زه د تخربې تاعند چې نصب هغه دغه یم د روزې له کومون څخه دغه ما تقتل بات الله شريح مخصودني مخصود قد يتسلق كله خدا للمسلمانان دولة البطاة قد يمر تجين مخاركولي على عبادة يا اجتماعي شكري مخاركولي كتارك مين مخاركة لبئتا كولي داخل المسلمانو بيوالي دخوا أخرى لأما عدد قرأتون مقرأتون مولفا إلا أنتم إلا أنهم مواحد اشتاس أخرى لأخرى لأخرى لأول أسلمين على حتما درب المحابين سيئة إذا عددتو سيزدقوا للأخرى لأمرشاة وبشري المخبتين أوشداسي درب المحابين دخلهم كنتا داغه ای ای جی د کومو د تا زهره ورته د جانه د خدات ای جی د کومو د اخر ما ما خو د هر مار کومږي کوم ګمې زه هی ای جی امې شبخ د تلیکي تصویري څخه د اسمنو لږارتي دا لمر ما هغه د الوس په مرو د لازم کړه نظام د هغه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 ودا عجزه سورتنا خدرت او بلده فیوسریز از خدرت عجزه کم ظلم سکنگی نمونکی ناوبست دینا داننا انہا عجزه شکرنا دامنی اللذین ایگا ذکر اللہ عجزه کمکو علانی داری شیعکری شکره پاکویتا رجل خلول لکن ارتی زمین داری فوری دی رکھرے رہے لکن نقرر بلینا او څنګه راځم په خاله تختم ما پاز دي کوم gear خطم ان لمن یعذو کر الله شیاه کلیشه په خاطر مزرات د لویو د پورتي او وروه دا او صبر کینانه تکلیف ارڅه مې د دې څه په او درې مونږ مې ته دې مې سره نشو درې په کومه ده درې موسګوني اړيې مونږ درې مونږ درې د دې چې روبو دونه دا ده چې دغه د هغه روونه شله تا ته مننه لږه ما رو د سې جونۍ څخه ډېر ډېر نه څه دا نه څو پلاونه ما څه دا په تاسو سره نه څه دې پټه تا او درې دې چې په دا چې دا څنګه پرنيو ولا منه منه مګل نه نه ماله د ولکنه څنور ته وي یو چې څنګه منه وګورې د ورځې زه هغې د کومې د دې تکلیف را سي څنګه تکلیف دې درنه دا چې نيستې سره دا خلق دی دا خلق دی دا خلق دیگر دا عبادت تاریخ خلق وَانْ خُلَّ جَعَمْنَا لَكُنْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ دا ساری خصوصا مخان و بطا زرية دا یادولو بخبر دا بخبر دا یادولو زرية دا چو دو کی تا دبیق علالو لقره خشالك لکن فیها خیر لیک اس کا صداقار خیر د دنیا ما هيا حافظ خدای چې موږ دېونو سره یې ندي د دنیا لوختلو ستره چې خپلون پر دې ټول معاشره فکریان د تمارت نو ستاسو د بار خیر خدای په ځانیکه نه کوماله دا چې سینو دماني عبادت ذکر د الله سره دا کول مسلمانان فقيران او رحمه تعالی پران سری ټول علمادو او د شریف د پښتنانو ته جنمانو ته په مختصمتو کې د صدقې په توګه نشي مای چې ډار ان چې له لوی لوی مغاريب ناشون وخت ته مشي کږي په دې انندنه کې چې علاج د کومو څخه جوړ او چې رسول الله صلی الله علیه وعلهم علاج باندې وایو دکره عليه یادونه د خپل دین د نورو د ځوانو د حالت او څو تاسو د یو څه چې تاسو ته ورنسته نه غوښتل <سؤال> دا ویډیو ده یو ورانه وګورئ او دا غوښتل چې تاسو ان یو دا څنګه نهاله لاسي کې باسي کې باسي تاسو غواړئ چې اوی غواړم چې موږ شي اوونه چې ویني اوونه چې وګورئ سره مو زه سمه طونه عملته ما په طنا اناږي زعلما نو طونه اله له طونه له دې تاسو علاوه د ته زات خوي او طونه له علاوه له پنه هاوي مخربانه بس هغه ماته ساره نه حل واره نه نه ته داخله کې شي په دې چې زو ورځي هغه جدا خلک جدا نه إذ عامو صاروه على لوله تقصاروه أو دوقانو على لوله تجزاروه أخذ خاميته مزبقاوي أو شوخامتك يجالي يجاليته مززاروه دوقانو على لوله تلزداته ليكواني دوقانو على لوله تذكر اسم الله يعطيك تدقديمون يعطيك هغه ساه او خان ساه چې په خطر سره لای یو ډېر ډېر په وروسته الله او الله سره تامین او عامه کې وي دا تاسو د سویلیا او ورستګي سویللا هغه سویلې چې هغه نه کوي فقري هغه نه مرګي هغه کوڅو پراش او درې غياله لاندته معنی قراتونګې موقع معنی شرعونی هغه اسلحه پر محبت هاي اړه دا نه عارفه حال نه دي زکات څه دي 40 غفق او کومس او استو او پولیس چوری او کومس زکات څه دي اخرات کې دي ان دا دوند په حق لكن عندما نعلم عن هذا المحرك ان السلامه في صنع انا على الجامس فتنا عند الجنوب بها راوحت شرابوز ورفنا من ذات ريطه على قونه او سويس انا مانا سفير او teisratul de fakr ka na kas khama da kabida ya ta ta be ko hin zasta ya da afra ta zale che da waqt us taslim ta be ko Brazil 19 maash mo rewali zmani pre da ta be ta she ma kena ni په نسۍ نه دا څه په اړه دي؟ اره نه سمه او تاسو به دا خله زمين تعوي کوي. تاسو نه په وحشي ګره. هغه څه تاسو په مشته ده نه منم چې څنګه به وو تاسو نه مس. دا څنګه د سفس چې او دغه سره د ورته نه څنګه به د مرزونه نه او ساری او ماشون یوری او غد بانی تیجی او دو خان او سل دو خان او او تک دیر تابیداری رماندان او ماشون وڈی جنیس اردو او جلی بی روان یا زند او قاقلہ ہو جی روان اکردو دسو دو خان قاقلہ دب ترسار وارد او مجیون او غیسو تراختن او اس مجنہ او دو خان مرکسرون خلق ایران جا پر او دو خان دغه ټول هغه موږ یو د دغه دغه حدیث شریف دغه مس مالک دغه جماعت او مطلبستان د اسمن قائد کې په دغه په دې ټاکو ته دا نه تاسره ما په بدی طريقه تاسو ته حالاله او وړاندې درته دا ما چې د وستا کومې وستا کومې دې دې چې تاسو په دې کې شمه کړی او لوري یې سټونې نه نه عم نه تشکرو پکا دا اعتراف چې ترانه کې په دې معنی نه مطلب نه خدای دې رضاي او بل اخر زمون تابع کړنا تاسو کړی ترنيست دے امہ <سؤال> خیخت ایک اشارت ہے یہاں سے ناچھ دو جائے چھ بساروین ملان کن ارسوشو تک تساروین ملان کن خودے ساري کی مقصد ستاس و عاجزی و عبادت پی شکوین دکھنے تنگوائے تاسو ستاس وینی و غفی سکے ستاس و محباق اے اخلاس تنگوائے خدا لہے شکل اے صورت تبانم کے دانس بننے چھئے مقصد تقدیر آجی کوئی نزو پیسے وارکن سورة بانه بغضه ايدا اهداء بذلك دائه سورة بغض مقارق بوغره فهو حقيقات دام بغره چون تنوز كانتو بغره تلائه سنده سببه اعطم دائه اضافر دارباركي اجزت دونه دائه سببه اعطم دائه دارون مسكنان وحاجه اهداء بغره تيه اهضاء ماهه تيه شمتياه يبقل يهاتف اهداء بره او القول عربه قلو شمتياه روجهتہ، روجهتہ کو فراس کا تنقید تک پیڑنارا، دستہ کرا انا دغه ماکه، دا هیله چې په دې خپل حلال مال نصاب تک ور مار باندې ټک، دا دې ور دورم، زه هم نه فارمیشنه په حال کې یم، نو د دې صورتونو د امانتیا نه خفای او مقصودې توباری کوو، مقصودنه، لہنا ما الا هلحومها ولا دماها، نو استا سباوی نه راڅې د مطلب دا دی چې په دې ځای کې د محصول لوی یي ترخه په توګه او ویلې بل نه راسي تاسو هیڅ ناس په رځېخو په دې ټوله په غریب او د غراباته ورسې دا د کوولو چې صبر او محبت اخلاص دی دا لا سايت الکوی بنه تاسو چې تاسو په تاوی او فلسفه باندې مرشي د کسانو سېې خبرونه نه سوده ده ورسره په کومه تاوی کې هغه هیڅکله ستاسو لپاره کې دخل نه بوځي د محبت او ده نه منصوره دي دوی یې نه کسره سارويږي غواړي او شوشاتې چې هغه ته هیڅ نموه نه دا خبر دیږي چې د دې دغه ټول څه دغه د ستاسو د ناروخي په شان دا څنګه سمون سره وروني دا څنګه متراه وروني دا څنګه دغه وروني نو دا یو ځایونه ته ځي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 او دو خدا اے ماسا رخو دو خدا بیل آیت میں او دو زر خوش آئی لی بنیاد شہر اخل اکسر پسی رحمان دو دائیو نیسے اپارس زر خوش آئی لیو تنہ دا حاصل اتمنان مرد ای پکمت اتمنان پر دینگی انا حنان و حرام قطر لگی رو ایو کچی حنالی استاغرات حوش آلی اا جہان ناوازات پسار دسرگی بھی دنسر بیسر مو ته یی نننه ته پولیسانو ته پولیس څنګه نن نن نن سويته کېدل دي چې میرا په دغه بلد کې ودې چې ما واګا نمبر 3 دا نن موږ دې دا پته نه سمره راټولم نه نه ما کومه رساله کومه ته چې دا مان دي کارانوي موږ کېم ستاساکټه د کشمیر څخه کې سکتے په دې ټول په دې دغه مختاره انده تاسو سره مرغونه یې سره چې دکې نه نه یوه دې څو حرام او په دې زړه کې دخلکو کې دغه مرشره ته چې وایي ته وایي چې زه بس پیړې یبول حرام نه انو په دې کانا هغه حرام کومه ده څنګه چې دې کې نه ته اهم چې نننن درو دوین در مساله په تنه در به چا دعوه نشي خپلوري سپیني چا دعوت نشي خپلوري یو حاكم به چا خصوصي دعوه نشي خپلوري چې خپل مو خدمت ورته ني چې اصلن نه ولوله دولت له موږ څخه کوي اته څنګه دي دې باندې او چه خصوصی دا وزیر دا داخلان <سؤال> وزیر دید گلن من دوغایت دا دا داخلان وزیرم حرام او ده او دا او چه دا او خرام او را دا وزیران خصوصی دا اواتون او دا حرام ده اخو را شواته اکتا که دا یو سولی <سؤال> چه صانه تعلق داسه چه لو قلت لك ها ها لو قلت لك هو خلق من دازيبي من برنامج قال لي بيبي بيبي بيبي هو زيرانو دارنا و انا و ديفوليس وانا بس بايام سیو دا سبیو کن آغل ایوارت و آتا دا خمتانه برکو چی ریف کرنی ای دست در زمقرم ایو هلی هدیه ها ای نشن قبلو لی ایو حضور اطاق دا هدیه نقام رو مسل ایو دا حضور اطاق دا پا هدیه هدیه هدیه و زمون دا پا روشوات دی دانت دا جای صحابه خودن ری خلطه نقیفن نگا چانه یاری نو عمر په دا یو پټ زم د په دغه خبرې په استماع کارت او څه فولډر دی په دغه توګه کومه د طرحاوې او د داخله د توې څه بلنه نه به سکندره د مرشه په یوه ځل ورته کې یو فارم سره وي داسې راغلی چې څه څه پورې چیرې ورک په محاسب کې کار شخصي معاملات کې زيره كدعو رسناك الله <تصفيق> <تصفيق> <مخزي> مخزي> إنا الله ومعناك مجلس مخضرون ولكن يناله التقوى منكم صديت أستاذ غفر لأدى قرمانين الناسي صديت عن تكرزدائيسي إخلاص لذلك سفرها لكم لا سبيب هذا من أستاذ الله على ما يراكم چلوې اډا کې دا یې ماډا کې تخليقه د عاموونیو د تاسو ته وویلای او موږ چې د دې زمينه ازي وروړ کناي چې او د دې څینې لپاره خلک مزيا د عالمان څو چې خپلې د ده ده دا نه فکر کړئ په ده هغه د دې مسلمانانو د وروسته تاسو تاسو د تاسو او دا چې تاسو څه د قدمونو کې څه په څنګه باندې وروښانه شو الله عز عن الذين امنوا बेशक الله قام متسوقون مستنعمون د طارق دي ورکته کیږي او د شمل الله رسکه سورګي الله انا كل قوا و انا قطي هرقيان من خفورنا شكرا ناجي صدقه لله منكم ديوته وروي نور دوستو قناتي کې دغه jihad په تمراه او د jihad شوه چې کوپا دغه هک ټول منځبه للمستمعانو او خلک دا وخت کې رسيده په یو ډېر ځله ابو بکر صدیق او ظهور طاهر دتر ماشین کارامينه دغه دغه ابو بکر صدیق وایي په دغه چا اقل حتي غمداد اعطل وطن ناوست ده اعطل وطن ناوست ده عطل وطن ناوست ده تنه وحكه همدان حوما تكا لك دم ده غطور خارية من تنا ده يوضور خلقه بجوش وطن ناوست اسلام خلافه وصد الله وصد الله سلام على سيد الانبیان والمسلین وعلا لهم وعلا عصابيه المعين احسن لومخطعات مختلق البعنات حصو او <قرق> ده قرباته بزمان که ده خیانشو چه رب العالمین تا ستاس و اخلاس، ستاس, ستاس و محبت، عبادت و عجزی رسیل بهس استخیال که ده تا اخر که چونکه حج حج دا دا ده حج سرسلاء و ده و ده عمرین ده المسلمان منشو تده باقوی زبه ده المسلمان ده تاقه ده خوکم او زبه و جیحاد حکم رایت لا ایتونه نبید آچو سوید لا اولا نی آیتونه زیت دبیتا وده جیحاد خدوی رایت مسلمان چی پا مکه مکرمه چیز یا اللہ سکاله اید جن تیرکه دیز دا مجلوم ید جن دا سی تکیف نو چی پایی نور آسته پا گرم تاو دام الاسم لول پا گرم شبه پا زوجه روان چی سو, سو عمیتو بی اجراته بخیطه حباشه تا بغلا حضور تعالی اجازه دوستو یې سه اجازه کرا پراکه 75 وخت او سجنه اجازه ترلاسه شنو د دېمو نارواري ترالته دا مسلمانانو یو مرکز جوړ شو راځه هغه راځه او همت قائم شو د دې له دې حاله لا نه ايت د دې د جهان د باور او اوس اجازه د بهار خو دې د یاد د ايدي او دا چې دې سره زرم شه دې دې داکټر وروته نن خپل تکلیفونه رسول شي دې دې ته دا عزت ته دا الله کله جهان نه ته مختزمته هغه نشه د دین او طرق د دین نام او نشانه ختم غره هغه زمانہ کې چې کله دین نه عبادت خانه وي ځا باندې نتیجې هات د برکت دا دین او دین نا خیوالانی پاکی او چکم قوم جیحاد پریخی یعید زبیلشید مسلمانا اون تا خوزک اکتا او رسی چدی جیحاد پریخی رشتیا جیحاد او رشتیا جیحاد با رشتی نی اسلامی حکومت تا پاراکی کی نتولا قصد او متحداو کی زمون دیتولا باچھا من دستخطو نکری چد دین پا نم با مسئلې انګريزانو منځانو یو بجان بوتل وی تاسو نه تر سره به هات ختم کړئ ایا پاکستان کې جنگ کوي ورته به جهان نور کوي پګه نه کوي خو هيت تصندق تر وطن تاسو د خلکو نه یری مسره جام شو دف یو روډو صاحب مې جمال ناصر په تقریر کې ویل دی له jihad نو نور کړي موږ jihad نو قربي جن دی به راځي او سندار نه شي د ختم شي خدای ته به اوس سره په ورو ته پرینی نو راغلې jihad کې خدای ته فتح مسلمانانو الله دې ته تکلیف پیراش نه کړ په او د جهاد د عامي په تاسو له یو هغه نه نه د او تخریب او په ښه رااده په هغه کمو مسلمانانو چې جهادونه ګټلی دي په پدېش می په دې راځي نه نه دي چولې د ایمان په جذبه کې ټاکстаў ضروري دي اصله هم ضروري ده خو بنیاديشه او اراده او نور فقره دي په دې راځي خبر سره ایمان کې کمزوري تختې